Ana Karenina, Pista 44 Atât rudele, cât și străinii trecuseră prin toate fazele așteptării. La început, nu se dădu nicio însemnătate a acestei întârzieri. Pe urma însă, lumea a început să se uite din ce în ce mai des la ușă, întrebându-se dacă nu cumva se întâmplase ceva. În sfârșit, întârzierea a ajunse supărătoare și atât rudele, cât și invitații se sireau să dea impresia că nu se gândesc la mire, și sunt preocupați de discuțiile lor. Protodiaconul, vrând parcă să atragă atenția că timpul lui e prețios, dușa nerăbdător, de-dărdeau geamurile ferestrelor. În strană, cântăreții plictisiți, bași încercau glasul, baș suflau nasul. Preotul trimitea mereu când pe dascăl, când pe diacon să vadă dacă nu sosise mirele. Și apărea tot mai des în ușa alăturalnica altarului. Îmbrăcat într-un anteriu violet și cu o cingătoare brodată, așteptând pe Mire În sfârșit o doamnă, uitându-se la ceas, zise Totuși e ciudat Atunci toți musafirii se neliniștiră și începură să-și arate cu voce tare mirarea și nemulțumirea Un cavaler de onoare se duse să află ce se ne întâmplase În timpul acesta, Kitty, în rochia albă cu văl lung și cu o cunună de flor de lămâiță pe cap era de mult gata și aștepta, împreună cu nașa și cu sora sa, doamna Lvov, în salonul cel mare al casei Șerbațchi. Se uita pe fereastră așteptând în zadar, de peste o jumătate de ceas, vestea de la cavalerul său de onoare, că mirele la biserică. În tot acest timp, Levin numai în pantaloni, fără vestă și frac, umbla de colo până colo prin camera lui de hotel, scoțându-și mereu capul pe ușă și cercetând cu privirea coridorul. Dar pe coridor nu se vedea acela pe care l-aștepta. Constantin Dimitric se întorcea deznădăjduit, dând din mâini și se jeluia lui Stepan Arcadici care fuma liniștit. A mai fost vreodată cineva într-o situație atât de idioată? Da, e stupid. întări Stepan Arcadici zâmbind împăciuitor. Dar liniștește-te, ți-o aduce îndată. Cum se poate una ca asta? Izbucni Levin cu o furie stăpânită. Și vestele astea deschise, ce tâmpenie, e cu neputință, urmă el privind plastronul mototolit al cămășii sale. Dar dacă mi-au trimis bagajele la gară, exclamă el deznădăjduit, Ce o pui pe a mea? Trebuia să fi făcut de mult. Vezi că nu-ți vine tocmai bine și e păcat să te faci ridicul. Mai ai puțină răbdare, totul are să fie bine. Ce se întâmplase? Când le vin ceruse hainele, Cuzma, bătrânul lui Fecior, îi adusese fracul, vesta și tot ce-i trebuia. Dar cămașa?" strigase Levin. cămașa e pe dumneavoastră!" răspunse Cuzma cu un surâs liniștit. Nu-i duse prin gând să oprească o cămașă curată și primind ordin să strângă bagajele și să le ducă la șcerbațchi, de unde tinerii căsătoriți urmau să plece în aceeași seară, făcuse așa cum i se poruncise, se totul afară de frac. Cămașa pe care o purta Levin de dimineață era mototolită și nu se potriva cu vesta deschisă. Până la Șerbațchi era departe. Expedia-se feciorul să cumpere o cămașă. Acesta se întoarse cu mâna goală. Era duminică, prevălile închise. Trimisese la Stepan Arcadici. I se adusese o cămașă, dar aceasta era îngrozitor de largă și de scurtă. Poruncise în sfârșit feciorului ca să se repea de la Șerbațchi pentru a despacheta bagajele. Mirele era așteptat la biserică, iar el umbla prin cameră ca o fiară închisă în cușcă, uitându-se pe coridor și amintindu-și cu deznădejde de cele ce îi spusese lui Kitty, care cine știe ce ar fi putut crede acum. În din urmă, vinovatul, Cuzma, dădu bus cu supetul la gură, aducând cămașa. De-abia am pus mâna pe ea, tocmai urcau bagajele în camion, le spuse Cuzma. Peste trei minute, fără să se uite la ceas, ca să nu-și zgândărească rana, le vin pornind goană pe coridor. Asta nu ajută la nimic," îi spuse surâzând Stepan Arcadici, mergând fără grabă în urma lui. Totul are să fie bine, are să fie bine, atât a spun." Capitolul 4 Au sosit, uite-l, care -i? Cel mai tânăr? Nu. Dar mireasa, măiculiță, e mai mult moartă decât vie, se auziră glasuri în mulțime când Levin, care și întâmpină mireasa în pridvor, intră cu dânsa în biserică. Stepan Arcadici povesti soției sale pricina întârzierii. firii începuse să șușotească zâmbind. Levin nu vedea nimic și pe nimeni. Nu-și lua ochii de la mireasă. Toată lumea spunea că mireasa se urățise mult în ultimele zile. Era mult mai puțin frumoasă în timpul cununiei decât de obicei. Levin însă Nu era de aceeași părere. Îi privea coafura înaltă, cu văl lung, imaculat și cu flori albe, gulerul înalt și plisat, care îi acoperea în părți atât de feciorelnic gâtul lung, descoperindu-i-l în față, și talia s-o printr-un inel. Lui Levin îi se părea că ea era mai frumoasă decât oricând. Nu fiind că florile, vâlul, rochea aceea comandată la Paris, ar fi adăugat ceva frumuseții sale, ci pentru că, cu toată bogăția toaletei, expresia drăgălașului său chip a privirilor și abuzelor era aceeași, având ceva deosebit pe nevinovat. Credeam că vrei să fugi, i-și optichitii și zâmbi. Mi s-a întâmplat ceva așa de stupid că mi-e și rușine să-ți mărturisesc, răspunse Levin cobraji îmbujorați și se întoase către Sergei Ivanovici, care se apropiase de dânsul. Istoria cu cămașa are haz, îi spuse Sergei Ivanovici clătinând din cap și zâmbind. Da, da, zise Levin, fără să înțeleagă ceea ce îi se spusese Ascultă Costea Rosti Stepan Arcadici Cu o prefăcută expresie de spaimă Trebuie să hotărâm o chestiune importantă De -abia acum vei fi în stare Să-i prețuiești însemnătatea Sunt întrebat dacă aprindem lumânări întrebuințate sau neîntrebuiințate E o diferență de 10 ruble Adăugă el strângându-și buzele într-un surâs Eu am hotărât Dar mă tem că n se să primești Levin înțelese că era o glumă Însă nu putu zâmbi Atunci, cum rămâne? Întrebuințate sau neîntrebui Asta e întrebarea Da, da, neîntrebuințate, Îmi pare foarte bine Chestiunea e rezolvată Zise Stepan Arcadici zâmbind Strașnic se mai prostesc oamenii în situația asta Adăugă el către Cericov După ce Levin, privindul l zăpăcit Se apropie de Mireasa Kitty, bagă de seamă să calci tucia din tipe pe covor o sfătui contesa Norstone, apropiindu-se de dânsa. Apoi îi spuse lui Levin. Frumos îți șade?" Nu ți-e teamă?" O întrebă Daria Dmitrievna, o bătrână mătușa lui Kitty. Nu ți-e frig? Ești palidă? apleacă de puțin?" Îi spuse doamna Lvov, sora lui Kitty. Și arcuindu-și brațele pline și frumoase, îi potrivi suruzând florile pe cap. Doli de asemenea se apropie, vreau să spună ceva dar nu putu rosti niciun cuvânt. în plâns, apoi început să râdă în chip nefiresc. Kitty se uita la toată lumea cu priviri tot atât de absente ca și levin La toate vorbele ce îi se adresau, Kitty nu era în stare să răspundă decât printr-un zâmbet de fericire care îi lumina neîncetat fața. Între timp, slujitorii altarului își pusese răodăjdiile. Preotul și diaconul, se îndreptară spre tetrapodul care se afla în fața porților împărătești. Preotul îi spuse ceva lui Levin, acesta însă nu-l auzi. Ia Mireasa de braț și condu-o. Îi suflă lui Levin un cavaler de onoare. Mult timp Levin nu putu înțelege ce îi se cerea. Cei din jur îi tot arătau ce să facă și aproape renunțaseră să-l mai îndemne, Mirele mirea Mireasa nu cu mâna cuvenită și nici de mâna care se cerea, până când în sfârșit, își dădu seama că trebuia să ia mâna dreaptă fără să-și schimbe poziția În cele din urmă, după ce le vin luă sa de braț așa cum se cădea Preautul făcu câțiva pași spre dânsii și se opri în fața tetrapodului Mulțimea rudelor și a cunoscuților îi urmă cu zumzet de glasuri și cu foșnet de rochii Cineva, aplecându-se, îndreptă trena miresei Apoi, în biserică, se făcu o tăcere atât de adâncă încât se auzea cum cădeau picăturile de ceară din lumânări. Preotul, bătrân, cu o camilafcă în cap, cu șuvițe strălucitoare de păr argintiu strânse în două părți după ureche, își scoase mâinile mici și bătrâne de sub felonul bogat, lucrat în fir de argint, cu o cruce de aur în spate și pregăti ceva la tetrapod. Stepan Arcadici se apropie de dânsul cu grijă, îi opti ceva și, făcând lui Levin un semn cu ochiul, se întoarse la locul său. Preotul aprinse două lumânări împodobite cu flori, ținându-le cu mâna stângă, a plecat într-o parte, așa că ceara picura încet din ele și se întoarse cu fața spre Miri. Era același preot la care se spovedise Levin. Aruncă Mirelui și Miresei o privire obosită și tristă, oftă și-și scoase dreapta de sub felon. Binecuvântă pe Mire și cu același gest, dar cu o deosebită blândețe, își puse degetele împreunate pe capul plecat al lui Kitty. Lentise întinse după aceea lumânările, luă cădelnița și se îndepărtă încet. Să fie adevărat?" se gândi Levin și își întoarse capul spre mireasă. Ii văzu profilul cam de sus. Înțelese după o mișcare abia prinsă abuzelor și a genelor sale că Kitty îi simțise privirea. Ea nu și capul, însă gulerașul înalt și plisat se mișca, Ridicându-se spre urechea sa trandafirie Levin observă cum un oftat îi se opri în piept Mâna micuță, cu mănuși lungi, care ținea lumânarea, îi tremura ușor Zăpăcea pricinuită de cămașă și de întârziere Convorbirea cu, cu rudele și cunoscuții, nemulțumirea acestora, situația lui ridicolă Totul se risipi dintr-o dată Se simți fericit și sfios Protodiaconul, un bărbat voinic și frumos în stihar de argint, cu părul căreț bine pieptănat de o parte și de alta a feței, ieși înainte cu pași siguri și, ridicând cu două degete orarul, se opri în fața preotului. Binecuvântează stăpâne, rostirar și psalmodiat, iar sunetele răsunară solemn, vibrând prelung în aer. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor răspunse smerit și melodios preotul bătrân, pregătind mai departe ceva pe tetrapod. Apoi acordurile pline ale unor cântăreți nevăzuți se ridicară în unde largi, umplând biserica până în bolți și întărindu-se, se, se opriră o clipă și se stinseră încet. Erau rugăciuni obișnuite pentru pacea și mântuirea cerească, pentru sinod, pentru țar. Urma o rugăciune pentru robii lui Dumnezeu Constantin și Ecaterina, care se logodeau atunci. Ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pace și ajutor, Domnului să ne rugăm, cerea parcă întreaga biserică prin glasul protodiaconului. Levin asculta cuvintele, și ele îl uimeau. Cum de-au ghicit că am nevoie de ajutor, tocmai de ajutor? Se gândi el, aducându-și aminte de îngrijorările și de îndoielile sale din ultima vreme. Ce știu eu? Ce pot să fac fără ajutor în împrejurarea asta care mă sperie? Tocmai de ajutor am nevoie acum. Când diacolul îi sprăvie ctenia, preotul se întoase spre miri cu moliftelnicul în mână. Dumnezeule cel veșnic, care le cele risipitele le împreunezi și ai pus legătura neîntrerupta a dragostei? Început bătrunelul cu glas blând și melodic. Cel ce ai binecuvântat pre Isaac și Rebecca și ai arătat pre ei moștenitorii făgăduinței tale, însuți binecuvântează preerobii tăi aceștia, Constantin și Ecaterina, povățându-i și spre tot lucruri bun. Că și iubitor de oameni ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se revărsă din nou în aer corul nevăzut. Carele cele risipitele împreună împreunezi -una și ai pus legătura neîntrerupta dragostei? Ce înțeles adânc au cuvintele acestea și cât de bine se potrivesc cu cele simțite de mine în clipa asta?" Se gândi Levin. Oare simte și ea ceea ce simt eu?" Întorcând capul, Constantin îi întâlni privirea. Din această privire... Levin își dădu seama că ea înțelegea totul ca și el. Dar acest lucru nu era adevărat. sa nu pricepea cuvintele slujbei și nici nu le asculta. Nu le putea asculta, nici înțelege, atât de puternic era sentimentul care îi umplea sufletul, sporind din ce în ce mai mult. Acest simțământ era bucuria împlinirii dorințelor ce se plămădiseră de o lună și jumătate în sufletul ei, o bucuraseră și o chinuiseră în timpul acestor șase săptămâni. Din ziua în care Kitty, îmbrăcată într-o rochie cafenie, se apropiase tăcere de dânsul în salonul cel mare al caselor din Arbat și îi se juruise, din ziua și din ceasul acela, ea își smulsese din suflet tot trecutul ca să facă loc unei vieți noi, necunoscute, deși nu se săvârșise nicio schimbare în viața ei exterioară. Aceste șase săptămâni au fost perioada cea mai fericită și totodată cea mai chinuitoare din viața sa. Toată ființa toate dorințele și nădejdiile sale erau concentrate asupra acestui bărbat, pe care nu-l pricepea încă și de care o legau în sentiment și mai de neînțeles, atrăgând-o și respingând-o în același timp. Cu toate acestea, Kitty își ducea mai departe viața de mai înainte și se îngrozea de nepăsarea de plină și de neînvins pe care o avea față de tot trecutul ei, de lucrurile, obiceiurile și de oamenii pe care îi iubise și care o iubeau, față de mai sa Amărâtă de această nepăsare, față de tatăl său care era așa de drag și pe care îl iubise până atunci mai mult decât orice pe lume. Kitty ba se îngrozea de această nepăsare, ba se bucura, gândindu-se la ceea ce pricinuise acest lucru. Nu putea gândi, nici dori ceva în afară de viața cu acest om. Dar viața aceasta nouă nu luase încă ființă. Ea nici nu și-o putea închipui limpede. Totul se mărginea numai la așteptare, Teamă și bucurie de ceva nou, necunoscut. Iar acum, așteptarea, necunoscutul, părerea de rău pentru nepăsarea față de trecut, totul avea să se sfârșească din clipă în clipă și să înceapă viața nouă. Această noutate nu putea să nu sperie prin necunoscut. Dar, înspăimântător ori nu, totul se se în sufletul ei acum șase săptămâni. Astăzi, se sfințea numai ceea ce-i hotărâse mai mult inima. Întorcându-se din nou cu fata la tetrapod, preotul luă cu neîndemânare inelul cel mic al lui Kitty și, cerând mâna lui Levin, îl puse pe prima încheietura a degetului. Se logodește robul lui Dumnezeu Constantin cu roaba lui Dumnezeu Ecaterina și, punând verigheta cea mare în degetul trandafiriu, înduioșător de subțirea lui Kitty. Preotul rosti aceleași cuvinte. De câteva ori, Miri încercară să ghicească ce anume trebuiau să facă. Greșirea însă de fiecare dată, preotul îi îndreptă în șoaptă. În sfârșit, îndeplinind cele de cuviință și binecuvântându-i cu verighetele, preotul întinse din nou lui Kitty verigheta cea mare, iar lui Levin verigheta cea mică. Ei se încurcară iarăși și trecură de două ori verighetele din mână în mână, neizbutind totuși să facă ceea ce trebuia. Doli, Ciricov și Stepan Arcadici înaintare mai în față ca să le arate. E și o încurcătură, se auziră șoapte, se văzură zâmbete. Dar expresia de solemnitate și de înduioșare nu se șterse de pe chipurile mirilor. Din potrivă, încurcând mâinile, mirii aveau priviri și mai grave și mai solemne decât înainte. Zâmbetul lui Stepan Arcadici, când acesta le șopti ca fiecare să-și pună inelul său, îi încremeni pe buze. Oblonski, își dădu seama că orice surâs i-ar putea jicni. Că tu dintr-un început ai sidit parte bărbătească și parte femeiască și de la tine se însoțește femeia spre ajutor și spre deinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, stăpâne Dumnezeul nostru, cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce ai aleși ai tăi într-o fiecare neam și neam, Caută spre robul tău Constantin și roaba ta Ecaterina și întărește logodna lor în credință, într-un gând, în adevăr și dragoste. Citi preotul după ce schimbă verighetele. Levin simțea din ce în ce mai limpede că toate gândurile lui în legătură cu însurătoarea și toate visele privitoare la o rânduire a vieții sale erau o copilărie. Ceea ce se săvârșea asupra le, avea o menire neînțeleasă pentru el până atunci și pe care o înțelegea și mai puțin acum. Pieptul îi se cutremură din ce în ce mai tare și lacrimi nedomolite îi veniră în ochi. Capitolul 5 Toată Moscova, rude și cunoscuți, era în biserică. În timpul slujbei, la lumina strălucitoare din biserică, în cercul femeilor și al fetelor gătite și al bărbaților cu cravate albe, îmbrăcați în fracuri și în uniforme, nu înceta vorba pătolită și cuvincioasă, stârnită mai ales de bărbați, în vreme ce femeile aveau priviri a asupra tuturor amănuntelor acestui serviciu religios, care le înduioșează totdeauna așa de mult. În cercul cel mai apropiat de mireasă se aflau cele două surori ale acesteia, Doli și sora sa cea mai mare, doamna Lvov, o frumusețe calmă care sosise de curând din străinătate. De ce fi venit Maria la nuntă în violet? E aproape ca negru," întrebă doamna Corsunscaia. E singura salvare pentru tenul ei," răspunse doamna Drubețcaia. Nu înțeleg de ce au făcut nunta asta, ca negustorii." Așa e mai frumos, și eu m-am cununat seara," răspunse doamna Corsunscaia și oftă, amintindu-și ce drăguță fusese în ziua aceea și cât de caragios de îndrăgostit era bărbatul ei, pe câtă vreme acum lucrurile stăteau cu totul altfel." Se spune că cel care a fost cavaler de onoare la zece nunți nu se mai însoară. Vreau să fiu cavaler de onoare a zece oară ca să mă asigur, dar locul era ocupat, zise contele sine către prințesa Cearskaya care își pusese ochii pe el. Prințesa Cearskaya îi răspunse numai printr-un zâmbet. Se uite la Kitty închipuindu-și cum și când va fi și ea alături de contele Sineavin în aceeași situație. Atunci îi va aminti gluma de astăzi. Cerbațchi spuse bătrânei domnișoare de onoare Nicolaeva, care de gând să pună luna pe cocul de păr fals al lui Chiti, ca să fie fericită. Nu trebuia să-și pună acest coc," răspunse domnișoara Nicolaeva, care hotărâse de mult că dacă bătrânul văduv, vânat de dânsa, ar lua-o de nevastă, ea ar face nunta cea mai simplă cu putință. Nu-mi place fastul acesta." Sergei Ivanovici Vorbea cu Daria Dmitrievna, susținând în glumă că obiceiul rufăiajului de nuntă este răspândit din pricină că tinerii căsătoriți se simt cam rușinați. Fratele Dumitale se poate mândri cu ea? E o minune de drăgălășenie. Cred că îl invidiez. Mi-a trecut vremea Daria Dmitrievna, răspunse Sergei Ivanovici și echipul lui luă pe neașteptate o înfățișare tristă și gravă. Stepan Arcadici povestea cumnatei salei calamburul despre divorț pe care îl ticluise el. Trebuie să-i se îndrepte cu una, răspunse ea fără să-l asculte. Păcat că s-a urățit," șopti contesa în către domnul Lvov. Totuși el nu ajunge nici la degetul ei cel mic, nu-i așa?" Ba, mie îmi place foarte mult și nu fiind care să fie bofrer cumnat," răspunse doamna Lvov. Ce ținută frumoasă are!" Și e atât de greu să te prezinți bine într-o asemenea situație, fără să fii ridicol. Și el nu e nici ridicol, nici țeapăn. Se vede numai că e emoționat. Mi se pare că te așteptai la această căsătorie. Poate l-a iubit totdeauna. Să vedem acum cine are să calce cel din tii pe covor. Am sfăduit-o pe să calce ea. Degeaba, răspunse doamna Alvov, în neamul nostru suntem toate soții supuse. Eu am călcat în adins cea din tâi, când m-am curunat cu Vasilii, dar dumneata a dolii." Daria Alexandrovna stătea alături, le auzea, însă nu le răspundea. Era înduioșată, cu ochii plini de lacrimi. N-ar fi putut spune o vorbă fără să-i zbucnească în plâns. Se bucura pentru Kitty și pentru Levin. Se întorcea cu gândul la propria sa anuntă. Arunca priviri spre Stepan Arcadici, care strălucea de voie bună și uita cu totul prezentul. Nu-și mai amintea decât de întâia și nevinovata ei dragoste. Nu se gândea numai la ea, ci și la toate femeile cunoscute care erau aproape. Și le amintea în clipa aceea unică și solemnă din viața lor, când stăteau cu cunună pe cap, ca și chite acum, copleșite de dragoste, nădejde și teamă, rupând cu trecutul și pășind într-un viitor plin de taină. Printre aceste mirese care veneau în minte, Doli vedea și pe scumpa ei Ana, despre al cărei divorț s-au zis nu de mult unele amănunte. Stătuse și ea așa, tot atât de curată, cu flori de lămâiță pe cap și cu vald. Și acum, înfiorător de straniu, își zise ea. Nu numai surorile, prietenele și rudele urmăreau până în cele mai mici amănunte slujba religioasă, dar și femeile străine, simple spectatoare, urmăreau ceremonia cu emoție, abia ținându-și răsuflarea. Căutau să nu scape nicio mișcare, nicio expresie de pe fața mirilor. Răspundeau cu ciudă, ba, de multe ori, ori nici nu auzeau vorbele bărbaților care, indiferenți, făceau câte o glumă sau câte o observație nepotrivită. Oare de ce o fi așa de plânsă? O fi măritându-o cu deasila? De ce cu asila după un bărbat așa de chipeș? E prinț? Doamna Natlaza alb unui soră sa? Ascultă acum când o sătune diaconul. Femeia să se teamă de bărbat. Corul e de la ciudovo? Nu, de la Sinod. Am întrebat pe un servitor. Se zice că o duce numai decât la moșia lui, ci că-i putre de bogat. De aceea i-au și dat-o de nevastă. Orice-i zice, e o pereche frumoasă. Ia ca Maria Vlasievna, spuneai că se mai poartă crinoline largi. Uită-te la cea cu roche de catifea. Se zice că e ambasadoare. Vezi cum e strânsă de laturi și uite cum îi vine la spate. Așa, și încă o dată, așa. Ce drăgălașă e mireasa, e ca o mioară albă. Orice s-ar spune, ți milă de femei. Așa se vorbea în mulțimea femeilor care izbutiseră să se strecoare pe ușa bisericii. Capitolul 6 După ce se-i sprăvis slujba logotnei, un țărcovnic întinse în fața tetrapodului, în mijlocul bisericii, o bucată de mătase trandafirie. Corul cântă un psalm meșteșugit și cu întorsături, în care basul și tenorul își aruncau răspunsuri unul altuia. Întorcând capul, prăotul arătă mirilor bucata de mătase trandafirie întinsă pe jos. Deși amândoi auziseră adesa și cu insistență de superstiția că primul care va călca pe covor, acela va fi adevăratul cap al familiei, nici Levin, nici Kitty nu și-l putură aminti când făcură cei câțiva pași. Mirii nu auziră nici observațiile făcute cu voce tare, nici discuțiile discuțiile aprinse, după care, așa cum văzuseră unii, el ar fi călcat cel din tâi, în timp ce alții erau de părere ca amândoi călcaseră în același timp. După întrebările obișnuite, dacă doresc să se căsătorească și dacă nu și-au dat altora cuvântul, ca și după răspunsurile care le sunau straniu până și lor înșile, începu o nouă slujbă religioasă. Kitty asculta cuvintele rugăciunii, vrând să le prindă sensul, dar nu putea. Pe măsură ce se desfășura slujba, un sentiment de triumf și de bucurie senină îi umplea din ce în ce mai mult sufletul, răpindu-i putința înțelegerii. Preotul se ruga. Însoțește i și într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le roadă pântecului, câștigare de prunci buni. Pomeni că Dumnezeu a zidit femeia din coasta lui Adam și pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și prema masa. sa, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup." Spuse că taina aceasta mare este. Se rugă ca Dumnezeu să le dea rodnicie și binecuvântare, așa cum a dat lui Isaac și Rebecăi, lui Osif, lui Moise și Seforei, și ca să vadă pe fiii fiilor lor. Totul e minunat de frumos," se gândea chiti ascultând aceste cuvinte, nici nu putea fi altfel." și un zâmbet de bucurie care trecu fără voia lor la toți cei care o priveau, îi lumină fața. pune mi pe cap, s auzit sfaturi după ce preotul întinse de deasupra mirilor. Șerbațchi ținea cununia sus, deasupra capului lui Kitty. Mâna lui, într-o mănușă cu trei nasturi, tremura. pune mi pe cap, șoptimirea sa zâmbind. Levin se uite la ea, și rămase uimit de strălucirea care se răsfrângea de pe fața ei. Același sentiment îi cuprinse fără voie întreaga ființă și se simți și el tot atât de fericit și de înseninat. Le făcea plăcere să asculte citirea din faptele apostolilor și glasul protodiaconului, care detuna la ultimul verset, așteptat cu atâta nerăbdare de publicul străin. Le-a făcut plăcere să bea vin roșu, cald, îndoit cu apă, dintr-o cupă joasă, se lira și mai mult când preotul, dându la o parte poalele felonului,